Rekao je Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam, podijeliše se jevreji u sedamdeseti jednu skupinu, jedna u džennet, a sedamdeseti u vatru, i podijeliše se kršćanju u sedamdeseti dvije skupine, jedna u džennet, a sedamdeseti jedna u vatru, i podijelit se moji sljedbenici u sedamdeseti tri skupine, jedna u džennet, a sedamdeseti u vatru. Poupitaš jashabi, koja je to jedna Allahov poslaniče? On odgovori, vjera moja i mojih drugova. A u drugom hadisu stoji vjera zajednice, vjera džemaata. Studio Teuhid. Draga braća, obzirom da smo već prije spomenuli šije kad smo govorili o onima koji su prvi izmislili poslavljanje rodjenja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem pa smo rekli da su prvi koji su to izmislili osnivači šijijske fatimijske države u Egipu i rekli smo da gdje osnivač te države odnosno jedan od njihovih kalifa e, ili vladara poslije izmislio proslavljanje tog, da Davuda odnosno rodjenja Muhamada sallallahu alaihi ve sellim on je ustao još izmislio proslavljanje još šest odnosno sa sa rođenje Muhammeda sallahu alaihi još pijet rođen dana va je rođen dana muhameda sallahu alaihi sallam zatim rođen dana Fatimir radijallahu anha zatim rođen dana Ali radijallahu anha rođen dana Hussana i rođen dana Hussayna i svakak na kraju je ogavezo muslimane da prosto i njegov rođen dana prosto muslimane svakke godne prosto gali še je s i še je s njegovodan Ukazujući na tu dakle odakle potiče i taj nevud i ko su preteče onima koji proslavljaju nevud, odnosno rođenje Muhamada sallaha r.s. Ukazujući na to da su tu šije možda smo upotrijebili par oštrih izraza koji će svakako kod nekih muslimana biti dakle teško shvaćeni ili prihvaćeni pogotovo kod muslimana danas koji su željni jedinstva željni tog jedinstva i koji su svjesni pogubnosti svakog razilaženja muslimana koji su nasijeli na lijepu priču šija danas koji pozivaju muslimane ka jedinstvu i ka zbližavanju mezheva, kako oni kažu. Mi moramo napomenuti, dakle, kao što, što smo već prije spominjali više puta, da su svi učenjaci Ehlu Sarneta, kada su čije osnovali tu svoju državu u Egiptu, proglasili nosioce te, dakle, tog mezheva i tog vjerovanja, šijskog vjerovanja, proglasili ih kjapirima i smatrali ih Nevjernicom. Danas kada kažemo da su šije keapiri, to teško pada mnogim ljudima kod nas. Zašto? Zbog toga što ne znaju suštinu svoje vjere, a pogotovo ne znaju suštinu šijizma. Pogotovo ne znaju suštinu šijizma, a mi ćemo u nastavku govoriti Rafidije zato što šije znači njima je njima laska da se zovu šije a njihovo pravo ime koje im odgovara su Rafidije a doći se inša Allahu toku dersa objašnjenje i otkud se zovu Rafidije i šta to znači zbog toga je potrebno možda još jednom se osvrnuti na Rafidije i vidjeti zbog čega zbog čega i islamski učenjaci smatraju kafirima i odmetnicima od ove vjere. Šta je s njima dakle? S jedne strane, koji su tu njihovi grijesi zbog koji se smatraju odmetnicima od Islama i otpadnicima od Islama? I zbog čega, zbog čega se ne mogu smatrati osljedbenicima, sallaha ili sve i pripadnicima ove čiste vjere Islama? Dakle, treba ukazati na, na, te, na te momente. Prije toga ćemo općenito Govoriti, govoriti ko, su, ko su Rafidije. Rafidije su, dakle, kako oni sebe nazivaju, šije, a danas najrasprostranjenija njihova sekta, i one su među sobom razilazili na brojne sekte, a najrasprostranjenija sekta od Rafidija danas su imamije, ifnašeri, znači imamije koji vjeruju u 12, u 12 imama. Vi ćete vidjeti iako ovi ljudi izgovaraju šeharet i svjedoči, dakle izgovaraju ovo i svjedočenje islama i priznaju Poslanstvo Muhammada sala, vidjet ćete da su poslije u brojnim segmentima, osnovama ove vjere, dakle na suprotnom stajalištu od sljedbenika Muhamada sallahu alaihi sallam i od onoga, znači mi bio Muhamad sallahu alaihi sallam njegovih asha'a imamije Ithna su danas na vlasti u Iranu i tamo su najrasprostranjeniji ima ih još mnogo u Iraku i Libanonu i jedan mali broj u Siriji jedan mali broj u Siriji oni se zovu Ithna Ašarije zato što vjeruju 12 imama na čelu tih imama u koje oni vjeruju je Ali radijallahu anhu, zatim njegova dva sina radijallahu anhu Hasan i Husein. Neko će se naći u čudu pa reći ako su im oni imami ako slijede Ali radijallahu anhu i Hasana i Hussein radijallahu anhu ma što onda tu ima loše. Ovdje moramo zastati pa objasniti da se često ljudi pozivaju na nekoga i da ga vole i da ga slijede a da su zapravo a da su zapravo sasvim na suprotnom na čemu je bio onaj na kog se pozivaju. Upečatljiv primjer je primjer kršćana danas koji se pozivaju da su sljedbenici Isa a, a i da ga vole i da ga slijede. Međutim, oni su na sasvim suprotnom vjerovanju od vjerovanja Isaa ala i od onoga sa čim je Isa a. .s. došao. Nema nikakve sumnje da Isa a. .s da ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da poziva u tevhid, vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala. U čisto, ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. U, u, ta u to nema nikakve sumnje, jer je to osnovna zadaća svih poslanika, šta? Da pozovu ljude ka Allahu, ka vjerovanju u jednog stvoritelja, Allaha subhanahu wa ta'ala, jedinstvo u njegovu rububijetu, uluhijetu i njegovim daljepšim vjerima i svojstvima. Nema nikakve sumnje, o tako? I njegovo poslanstvo I njegova dava Njegova poslanička misija je jasna Bila do kraja U tom smislu I nije Iza alaih selam Iza se postavio nikakve šubne Da se može poslije na, na, na to nadograditi nekakav širk Ne Njegove riječi, njegovi postupci su bili jasni U tom smislu da, da je pozivao Allahu s.w.t. i teuhid Međutim današnji Ljudi danas koji se pozivaju da su cjedbenici Isa alaih selam i da ga vole i da ga slijede su na širku. Kako se može to odvoje spojiti? Kako se to desilo? Kako je to moguće? Moguće. Moguće. Isa alaih selam će ih se odreći. I pred dan kad se vrati slomit će njihovog taguta križ kojeg su sami sebi isklasali pa ga obožavaju i krme koje je tako pogano a tako im se osladno dakle nema nikakve sumnje u to da je to moguće tako isto i Rafidije, oni se pozivaju na Aliju radijallahu anhu ali ako pogledamo u istoriju vidjet ćemo da je Alija radijallahu anhu preteče dakle Rafidija, prve znači Rafidije koji se pojavlju u njegovom vrijeme spalio na vatri i to je dakle naj sekta koja je od, od Rafidija, koja je najdoblija zalutala u svom vjerovanju, koji su jošte vrijeme Alija radi Allahu anha radi Allahu anhu, prizivali da je i vjerovali da je Alija radi Allahu anhu neuzubila Bog, da nije običan čovjek. Pa kad je radi Allahu anhu to čuo, iskopao je veliki hendek na ložu vatru i pobacu je vatru. A onaj koji je izmislio tu fitnu i sve to smislio je bio židov. Abdullah ibn Sebe. Abdullah ibn Sebe koji je poznat po Ibnu da jemenski židov koji je prihvatio islam iz licemjerstva da bi onda zametnuo fitnu, veliku fitnu čiji je rezultat bio u bistvu osmana radijallahu an, a onda kad je to uspio, kad je to uspio da novoizabrani halifa, ali je radi ne bi dakle stigao ubice osmana radijallahu Allah i pobio ih, onda je nastavio sa izmišljanjem fitni i za podiranjem Svađe i sukova između muslimana I vama je poznata ta fitna Dakle, iza tih fitni stoji Abdullah ibn Sebe, židov Koji je iz lice mjerta prihvatio islam I onda kad je zametnuo brojne fitne Na kraju se nije Ni sa toga zadovoljio Nego se odlučio da muslimana izvede iz vjere Iz tevhida Da ih izvede iz tevhida u širk, Jer sve ovo što su počinili od greha Prije toga nije ih izvodilo iz vjere Nije ih izvelo iz vjere Sve dok nije počeo prizivati da je Alija radijallahu anhu neuzbila bog, božanstvo. Djegove sljedbenike Alija radijallahu anhu, kako smo napomenuli, je pobac u vatru, popalio ih, a oni uspiju pobiti i spasiti. I izmači toj kast. Dakle, tako se Rafidije pozivaju na Aliju, na Huseina, da su njihovi imama. Prvi imam Alija, a zatim Husein, zatim Hasan, a Husein. Zatim Ali, Zainul Abidin ibn Husein poslije Huseina je njegov sin njegov sin Ali jedan od rijetkih sinova koji je preživio odnosno nije bio prisutan na Kerbili kada je ubijen Husein radijallahu anh zatim njegov sin Muhammed al-Bakir zatim njegov sin Ja'far al-Sadiq zatim njegov sin Musa al-Kadi zatim njegov sin Ali al-Ridha zatim njegov sin muhammad al-jawad zatim njegov sin ali al-hadi zatim njegov sin al-hasan al-askeri i zatim njegov sin muhammad al-mahdi ibn al-hasan al-askeri imam koji koji se izgubio koji je nesto i koji go oni čekaju da se da se Dakle da je Njihov 12. imam nesto mestu i oni ga čekaju čekaju ga da se vrati da je ušao u pećinu da je ušao u pećinu za koju očevici kažu da je otvor na toj pećini toliko mali da unju jedva miš može ući ili zec oni kažu da je Njihov posljednji imam ušao u tu pećinu i razilaze se oko toga koliko imao godina dvije ili četiri godine i tako dalje kad je ušao u tu pećinu i onda ga oni čekaju sa konjem odsjedla konja i čekaju ga da izađe svaku večer izačam, a posebno velike fešte u smislu čekanja ne hdje organizuju za neke datume mislim da je jedan od tih datuma 15 šaba Allah najbolje zna dakle ovo je ličnost izmišljena ličnost koji su oni izmislili i čekaju da se, da se pojave. Od posebno istaknutih ličnosti kod šija su njihovi svakako učenjaci, jedan od njihovih učenjaka je Mansur Ahmed ibn Abi Talib Tubusi koji je napisao poznatu djelo u šijizmu kod rafidija, znači ali ehtiđač koji je štampan u Iranu 1302. hidžetske godine dakle otpilke 300 i nešto godina zatim najpoznatiji najpoznatiji je dijelo tako, isto tako i najpoznatiji učenjak počija čija je El Kulejni. napisao je knjigu El Kati, koja je se smatra kod njih kao zbirka hadita i koja je kod njih najsvetija knjiga, najsvetija knjiga. izvor njihovog Čitavog onog njihovog krivo vjerja. Kjavi. Ona je kod njih, što je kod nas, kod ehlu sunnata, Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Dakle, najvjeroj knjiga. Štampana je, isto tako u Iranu, 1278. godine po Hidži. Obuhvata od vilke oko 16.000 16 hadita. Izmišljeni, sve redom izmišljenih hadita. Zatim od istaknutih ličnosti je Haj Mirza Hossein ibn Muhammed Al-Nuri al, al koji je umro 1320. godine i ukupan je na džepu među tim njihovim najuglednijim ljudima napisao je knjigu napisao je knjigu koja se zove Fasl al-khitab fi ithbat tahreef kitab radd al khitab fi ithbat tahreef kitab radd al znači, odlučno ili uh, knjiga u koju je on razdvojio i na kraju do kraja do finisu ili ustanovio da je Allahova knjiga izmijenjena da je Allahova knjiga Kur'an izmijenjen. Da je Allahova knjiga Kur'an izmijenjen. I u toj knjizi on spominje dakle da, da, da mjesta gdje su, je su sve e, izmijenjena Allahova knjiga odnosno Kur'an gdje su vršene intervencije i tako dalje u tužije Ebu Bekra da su mijenjali Kur'an i ashaba ridvanullahi sve da su mijenjali Kur'an da su dodavali i oduzimali od tih primjera je da je u suri El-Meshrahlek sadrak i ajet: "Vojalna alijen sihrat" i učinili smo ali'ju tvojim sihrom, znači tazbinom, To je zrno, tako? Kaže učenjac Ehlo Suneta da je ovo uпечатli vidokaz njihovog džehla i neznanja. I kako Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva njihovu laž je sura El-Meshrahlek objavljena još Mekki. لذلك رضي الله <سؤال> عنه بوستو عز الله وصنك الصلاه والسلام zatem ushur ittabat yada abi laba la abi labab proklate bile dwie ruke abi labab wa kazu ittabat yada abi labab abu bakr wa umar bile proklate proklate bile dwie ruke abi labab abu bakr wa umar abu bakr u ajetu u Surinica Gdje se govori o Ehlu Kitabijama Kako su se ponijeli Kada je Kabibne Ešref Otišao kod Mekelija I kad su oni rekli njemu A on je bio od židova tako, I kad su mu Mekelije rekli Vidiš mi smo Kod nas uključevi Kabe Mi ovdje štitimo hađije Pojimo ih, hranimo nismo bolji, Mi nismo bolji, za mi nismo bolji od Muhammada s.a.v. njegovih sljedbenika, vjernika, pa je on rekao, vi ste bolji. I objavljene ajed, a lantara ila ladina utu nasiban min al kitabi, yu'minuna bil džibti u atavut. Zar ne vidiš one kojima je data dio knjige, znači dat dio knjige, dati ima knjiga prije, kako vjeruju u džibta i tavuta, znači džibta kumire i tavuta, sve ono što se obožava, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kako vjeruju u džibta i tavuta kod šija je to kako vjeruju u Ebu u žibd, da je džibta znači kumiri da su Ebu Bakr i tavuta omar to je njihov tepsi i tako dalje e, ova knjiga je štampana isto tako u Iranu 1289. godine po Hiđ od Poznatih ličnosti kod njih je Ayatullah El Mami pani koji je napisao u knjigu Ten Kihol Makal Ti Ahvalir Vijal znači koja obrađuje i govori o ljudima znači o istoriji ljudi kao što kod nas su poznati učenjaci koji govore o ravijama, prenosiocima šta je s njima tako. tako i kod njih ovaj čovjek se smatra od učenjaka koji govori o ljudima. I on u toj svojoj knjizi naziva Ebu Vekra Omera Sađibd i Etabud. Dakle, naziva je Sađibd et, i Etabud. Osim e, ovih, još brojni ovdje ispred mene, dakle, spisak je malo duži, pa nećemo sve nabravati, ali najpoznatiji, koji ćemo, se još, koji ćemo još u nastavku ovaj, e, spominjati, je Ibn Ebil Hadid, koji je napisao komentar na knjigu Nahđul Velada Znači Nahdžul Belaga, inače knjiga koja se prepisi Ali radijallahu an, i da je to, ovaj, od ali radijallahu anhu, a on je napisao komentar na tu knjigu. I svaka od njihov najpoznatiji nama dobro poznati, Ayatullah Khomeini, tako koji je napravio ovu takozvanu revoluciju, još je nadio da bude islamska I on je u svojoj knjizi Keshul Asrar, dakle iznio brojne stavove od ovih dakle pokazao da, da je pravi sljedbenik ovih Rafidija između ostalog njegova rečenica u ovom, ovom Cashfall asrar, asrar i otkrivanje tajne i tačno je otkrio znači je otkrio svoje pravo lice koje je dugo prikrivao gdje kaže da je od osnove vjerovanja i obaveznog vjerovanja kod nas, znam, dakle, kod njih, od Rafidija, da su njihovi imami na većoj, većem stepenu i većoj deređi od najboljih meleka i poslanika kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. na većem stepenu od meleka i poslanika kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Ukratko ćemo nabrojati šta je karakteristika Rafidijskog vjerovanja. Dakle, prvo je imamet da vjeruju u imamet. Kako oni vjeruju u imamet? Oni kažu, imamet odnosno vodstvo, odnosno vlast, je po objavi od Allaha s.w.t. Allah je s.w.t. objavio poslaniku s.a.v. ko treba da ga naslijedi poslije njega. A onda je svaki imam spomenuo i imenovao imama iza sebe. Pa je imamet, dakle, kod njih pod po objavu, po objav. Osim toga, imam, kod njih je nasum, ne pogreješiv. Dakle, nepogreješiv je i šta to znači nepogrešiv? ne pogrešiv, ne možemo se desiti da pogriši niti da zaboravim. I sad je i od malih i od velikih rijeha. Zatim da njihov ima, ima znanje. Kakvo znanje koje im je ostavio Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem da njime upotpunjuju šerijat iza njega. Dakle, to je znanje koje oni samo između sebe imami prenose neko tajno znanje kojim oni upotpunjuju šerijat kad im zatreva poslije, poslije poslanika sallallahu aleyhi ve sellem i daju ljudima smjernice kako će se ponašati u novo nastaloj situaciji. Zatim, neobične pojave za imame njihove koje oni nazivaju muadžizamu imami moraju imati, dakle, te neobične neobične stvari, majdžize. to je sve vezano za, za imame e, čime, šta je njihov dokaz oni kažu na, na dan kada proslaga jedan, jedan od najvećih praznika koji oni slavi znači dan Kadiru Ham, kažu da je toga dana poslanik sallaha lihe sellem znači direktno rekao i tekstom, znači, objavio i obznanio da je njegov nasljednik nakon njega, Alija radijallahu, zatim, je, znači, odsutnost, vjeruju da je posljednje njihov imam odsutan i da će tek pojaviti, da će doći. To je, dakle, ovo, ova odsutnost, zatim ređa, to je da će se vratiti. To je da će se vratiti i pojaviti se na kraju. Zatim, tukje. je, znači, prikrivanje ili ispoljavanje suprotno dakle, onoga što je suprotno tvome unutrašnjem objeđenju. Zbog ove tukije je zapravo sa rafidijama nemoguće raspravljati i dogovarati se i sa njima je zapravo nemoguće ostvariti bilo kakav normalan odnos i dijalog. Zbog čega? Ovom tukijom oni su se toliko proširili u vjerovanju u, u ovoj tuki da su jednostavno postali jedina vjera, jedini jedina nevjera, jedini medheb na dunjaluku koji laž smatra ibadetom. Koji laž smatra ibadetom. U tome prenose, dakle, razne potvore, izmišljene predaje od a, svojih imama, od imama Dža'a Parasadeta, da je rekao, da je rekao, kako kažu, a, at tukjetu dini ba abai vola imana lima la tukjeta lehu tukje je moja vjera znači laž je moja vjera i vjera mojih očeva i nema imana onaj ko nema tukje dakle ko ne laže nije vjerni u drugoj predaji u dakle kako stoji tisu u ašari dini tukje devet desetina vjere je tukje dakle da bi rekao jednu istinu mora devet puta slagat mora devet puta slagat pored ovih stvari dakle njihovo je posebno poznato uvjerenje da je muta'a privremeni brak dozvoljen dakle da je to dozvoljeno pored svih sahih predaja kojima je poslanik to zabranio zatim Uh, njihovo vjerovanje u pogledu Kur'ana već smo spomenuli dakle uh, da je ovaj Kur'an promijenjen i izmijenjen i spomenuli smo ovo dijelo koje je napisano posebno na tu temu već osnova znači za, za ovakvo njihovo gdje je, je upravo u njihovoj najsvetlijoj knjizi u Kjafim El Kjafi sadrži više od 60 predaja koje tekštom upućuju na to da je Kur'an izmijenjen, Da je Kur'an izmijenjen. Prema tome, danas kad razgovaramo sa Rafidijama, oni kažu to je vjerovanje nekih sekti, nije to danas, mi vjerujemo u ovaj Kur'an i tako dalje, međutim mi kažemo doneste keafi da ga čitamo. Doneste keafi da ga čitamo. To je vaše vjerovanje. Ako ne vjerujete u keafi, dajte da ga sklonimo i doneste onda buhariju. Pa da čitamo je jel tako? Međutim, nikad to neće vratiti. Zbog čega? Zbog tuki. Zbog tuki. Kad govori sa nama, reći će mi ne vjerim u to. Mi vjerim u ovaj Kur'an. Međutim, mi znamo za vašu tukiju i uzet ćemo vaše knjige pa ih čitati i vidjeti u što vi vjerujete. U Keapiju kažem, više od 60 tekstova koji direktno upućuju na to da oni ne vjeruju je ovu Kur'an, ispravan, Da je izmjenjen. Jedan od najpocatljivijih i predaja u kapiju na 57. strani naravno u štampi koja je izašla 1278. godine po Hiđe od Ebu Besira znači Ebu Đahtara Sadika predaja da je on rekao potvaraju na njega i lažu da je rekao inna indana la mushafu fatime aleyhessalam mi imamo fatimi mushaf neka je na nju selam قال قلت راكوا سم وانا مصحف فاطمه اكاكف يترا مصحف رضي الله عنها قال مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات توي مصحف وكم يما كو هو وبو واسه والله ما فيه حرف واحد من قرانكم هذا تكو يا الله اونيم نيما ليدنوغ حرفاي زوگ واسه ovo je poda, kak pracijzan Zatim, od njihovih karakteristika je bergha. Od od čega od od ricaňa od trojice kulefa ar-rashidina, od Abu Bakr'a Umara i Uthmana radijallahu anha. I kako oni twerde, dakle, Allahu poslanik sallahu aleyhi wasallam je objavom, Allahovim amram, od radyu da izanjaga imam budi, Ali radijallahu anha, ali suhne, ali شنيني ترابي بطير في الحياه من الصفابي ومن يئمن كيد دنيا يغوار في الترابي واعجب من مريدته وهو Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam Oporučuje vam da se Allaha uzvišenog bojite I slušajte i pokoravajte se makar vam crni rob naređivao Pa uistinu istinu ko od vas poživi vidjet će razileženje mnoga Pa se moga sunneta držite I sunneta mojih ispravnih halifa Držite se njega sunneta Očnjacima ga zagrizite. I čuvajte se novotarija u vjeri. Jer svaka novotarija u vjeri je zabluda. A svaka zabluda vodi u vatru. Hadis prenazi Tirmizi. I kaže za njega da je hasan Sahih. Studio Tauhid. Hvala što pratite. سفيها بالذهاب رأيت الله فيه للكون ربا جميع الكائنات له تحافي شواهد أنه أرد جليل على جاءت لي بكنا بي قد جئت واطيتل تنار فني يا بي امرك علينا يرغو ذكائي جلي Ali radijallahu anhu, ovo smo spomenuli da su to bili sebi i je dakle, sljedbenici Abdullah ibn Seba, koji je rekao za Ali radijallahu anhu da je Bog, božanstvo koje je trebao obožavati. Pa kad ih je spalio, oni su onda rekli e sad je to još veći dokaz da su ti stvarno božanstvo zato što vatrem kažnjava samo samo božanstvo da Allah sačeva. Njihovo proslavljanje znači ovog bajrama Gadiru Khan kažu to je osamnesti uh, dan od Bilhidžeta i ovaj praznik kada je, kako kažu Allahu poslanik sallahu alaihi sallam imenu ali radijallahu anhu za svog nasljednika kod njih je veći praznik od od dva bairama islama to je veći praznik od dva bairama islama zatim proslovljaju i Neruz. Praznik Neruz. Koji je zapravo praznik stari farisija. Je tako? Međusija, vatropoklonika. Stari praznik Vatropoklonika i kažu da je kupanje na dan Neruza od cune. Od cune. Dobro. Osim toga ima jedan poseban praznik, jedan veliki praznik koji je deveti koji se poklapa sa devjeti danom Rabiju l Tog dana oni prosla jedan veliki praznik koji zovu Baba Šuđa'ud-Din. Znači neki šeih koji je Šuđa'ud-Din. Neki vrlo hravar čovjek i, i hrabrost vjere, tako ga zovu. A u stvari radi se o Ebu Lulu Al-Majusiju koji je ubio Umar radijallahu anhu. Dakle, znači, to je Dan kada je on ubio Omero radjelavan i oni taj dan proslavaju koji je najveći praznik. Osim toga, znači poznati su njihovi izmišljeni ibadeti u kojima se lupaju po prsima, cijepaju svoju ljudiću, udaraju se po ležima, žalaju, plakuju, dakle kukaju, nariču, sve dakle od običaja džahilijeta u tim svojim ibadetima ovaj upražnjavaju. Sve običaje džahilijete koje je poslanik sallaha alijesu sallamu predame zabranio, oni upražnjavaju svojim ibadetima. I još to nazivaju ibadetima, sjeku se savljama, proljevaju svoju krv i takvada. Ovaj rafidizam je zapravo nastao kao refleks starih vatropokloničkih običaja i običenja. I oni su pod silnim naletom islamske vojske, u vrijeme filahe Tebu Vekra i slomljeni, je tako, vojno su slomljeni i onda su velika većina njih iz nifaka ili cemjerstva prihvatili islam. Ali su se onda zarekli da će, dakle, naškoditi islamu ovoga puta pod plaštom islama, onako kako je uradio njihov prvi vođa, Abdullah ibn Seber. I ovdje je ta paralela između zablude kršćana i zablude Rafidija Jer je i jedne i druge iz prave vjere izveo ko? Preobraćeni židov. Je tako? Rafidije je izvjere izveo Abdullah ibn Sebe. Židovski, jemenski židov. Je tako? Koji je iz lice mjesta prihvatio islam. A kršćane danas je izvjere izveo onaj koga oni slave i veličaju i smatraju svjecem, a to je Pavla, to je Pavla koji se zvao Šaul Židov koji je bio poznat po proganjanju i ubijanju sljedbenika Isa a u kursu, a onda je od Rimljana iznudio ferman po pa otišu da može otići, da može otići u e, Damask da tamo progoni sljedbenike i Saha jer su neki avarijuni, juni, dakle apostoli, učenici isa alaihi salam otišli u Damask i tamo se počelo širiti počela širiti prava vjera i te jel tako? Pa je on dobio taj ferman i otišao u Damask, međutim na putu do, do Damaska kao usnio je san da treba smjeriti Isaa I salam i prihvatio isa alaihi salam za poslanika sallalama alaihi I onda ga kao počeo slijediti. Međutim je nakon toga otišao u Rim, da poziva u slijedeđenje Isaa i onda je Rimljanima podvalio priču o izuzetnici Isa aisam da nije onobičao čovjek, da nije nikakav čovjek nego da je šta božanstvo onako kako su rekli, kako je ibn sebe rekao za ali o radijalama. Pa ih je istehida šta odveo ponovo u šip, odveo ponovo u šip. Naravno, tu se naslagane brojne dakle brojna vjerovanja, stara vjerovanja asijska, od konfučionizma od e, maniheizma brahmanizma dakle sve te stare zavode su tu, su tu još naslagane i, i zalijepne ovo je dakle e, onako ukratko o itnašerijama dakle da ne bi neko rekao da mi govorimo o nekim šijama koji nema na Dunjalu ko ne postoji koji su nekad bili to su samo neke sekte dakle kako ćeš reći za ljude koji izgovaraju Hadet i okreću se prema kibli da su keapiri dakle da ne bi se tako nastupilo i da ne bi nekome teško palo zašto se imamo ovakav odnos prema rafidijama u trenutku dok oni pokazuju lijepo lice i pozivaju jedinstvu, zbližavanju mi govorimo o njihovom kufru dakle to je naša obaveza, sveta obaveza nije puku naslađivanje i tračanje o nekom. O nekome, o nekome i nečemu. I nije istina ko što neki kažu zašto govorite o njima oni su daleko, mi imamo bližih neprijatelja. Ne. Wallahi su blizu. I eto ih tu vrte se oko nas svaki dan. I stalno smo u opasnosti da oni svojim pritiskom preko zvaničnih institucija zato što imaju svoju državu i da, da putem dakle e, im diplomatskim putem vrše veliki utjecaj na naš narod i da je naš narod teško razuvjeriti danas i uvjeriti u kuvr ovih rafidija danas. Zato kažemo, zato kažemo kao što je rekao Fadl ibn Abbas, latat na une, antuhinu na Bonu nemojte se nadati da nas ponižavate, a da mi vas šta počastimo i da vam sv svaku čast ukažemo. وَأَنَّكُ فَأَذَ عَنْكُمْ i da vas ne ezijetimo wa a da vi nas ezijetite. Allahu يَعْلَمُ أَنَّا لَا hibbukumu. Allah zna da mi vas ne volimo وَلَا, نلومك, وَلَا نَلُومُكُمْ أَلَّا تُحِبُّونَا I ne vas i ne korimo vas zbog toga što vi nas ne volite. Allah zna da mi vas ne volimo i ne gradimo vas zbog toga što vi nas ne volite. Dakle, želimo ovim da izrazimo svoj osjećaj da nemamo ništa savama rafidije pred našim narodom i pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zbog una prije spomenutih stvari. Spomenuli smo da za Kur'an kažu da je izokrenut i izmijenjen. Od njihovih velikih dakle grijehova koji ih izvode iz vjeri je njihova, njihovo proklinjanje Ebu Vekra i Omara, koji su prihvatili svi ashabi i idžma ashaba, znači konsenzus svih Ashaba je da je vlast pripala Ebu Vekru, a iza njega Omaru, a iza njega otmanu, a iza njega ali radi Allahman. Osim kod njih. Oni kažu da su svi ashabi učinili ridbe i izišli izvjere kad su dali priseg u Ebu Bekru, pored toga što je postojala direktna objava po kojoj treba Alija radijallahu vanu da bude ima. Dakle, to ih izvodi izvjeri. Dakle, mi kažemo za njih danas da su kafiri, to je veliko čudo i ibrat. Kako će biti kafiri, a klanjaju i okreću se prema kibli i govore i šehade. Dobro, a kako su Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i svi ashabi kabiri, a govorili su šehadet i okretali se prema Kiblu. Od stvari koje su karakteristične za njih i kojima se naslađuju i sa kojima počinju sve svoje važne stvari, sastanke, projekte, bilo šta, sa čim počinju sa proklijanjem Ebu Bekra i Jomera i spomenijanjem Aishi radijallahu anhu i Havsi. I smatraje to jednom od velikih jed, ibadeta I tako se približava Allahu Allah subhanahu wa ta'ala. A Allah subhanahu i zbog toga kažemo da su kiafir. Zašto? Jer su proglasili kiafirima najbolji i ovog ummeta. Za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sa njima zadovoljan. Za ehlul bejt, za Al, žena Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala govori da ih je očistio ja tako? da ih je očistio u ajatu u kojima se spominje čišćenje porodice Allahovog poslanika sallahu aleyhi wa sallam gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala uqarna fi bujuti kun vola tabarružna tabarružal jahilijetil ula i tako dalje, dakle boravite u svojim kućama i nemojte se razgulićavati kao u prvo jahilietsko vrijeme na kraju ajata kaže in nema yuridu Allahu Allah želi da vas očisti porodicu poslanikova tako da odalji od vas svaku nečistoću i da vas očisti kako mi postavljam pitanje kako vi možete potvarati a ishur radi Allaha kad je je Allah očistio? kažu ehel el beit tu nasfa da ne spadaju žena Allahov dok učenjaci kažu da je u Kur'anu gdje god je upotrijebjen termin ehlul bejt odnosio se na ženu. prema tome i na ovom je mestu odnosio se na žene gdje još kada su meleci došli Ibrahimu a.s. pa se on uplašio pa oni došli sa radošnjom vješću kako vam mraatuhu pa imetun fadahike fa bi ishaqa ishaqa Jakub a njegova žena je stojala i se zato što je bio i kad se oni rekli da su oni i zasloniti Allahovi meleci a mi smo je obradovali sa ishaqom i posle ishaqa sa Jakubom pa se ona začudila Začudila se... a onda meleci kažu: "Eta'džebine min amrilla." Zar se čudiš, Allahovi, Allahovi odredbi? Rahmatullahi wa barakatuhu aleikum ehlul bayt. Allahu, Allahov rahmet i barekat na vas ehlul bayt. Pana ko se odnosi na vas ehlul bayt, na Ibrahima i njegovu ženu, je tako? Na Ibrahima i njegovu ženu. Odnosi li se ehlul bayt i na žene? odnosi i na žene odnosi i na žene dalje kada je Musa rođen pa je naređeno njegovoj maći da ga baci u rijeku pa je dospio na dvor Fir'auna a kada je dospio na dvor Fir'auna došla je njegova sestra i rekla im hoćete li da vam kažem kad se deti rasplakalo i nije htjelo ničije mlijeko da prihvati da vam kažem Šta? Hel edullukum ala ahli bejtin. Hoćete li da vam pokažem ahlul bejt? Jel' tako? Jak fulunahu, koji će se o onjem, njemu brinuti. A je ovdje ahlul bejt nakon će ukazati sestra Musava? Ukazati na njegovu majku. Pa odnosi se na žene ovdje ahlul bejt? Odnosi. U, dakle, nigdje u Kur'anu nije spomenut termin ahlul bejt, a da se ne odnosi na žene. Ako čija, ode u ovom prvom majetu, gdje se odnosi na žene Allahu poslanika, ne odnosi se na njih. I još kažu, kontekst, kur'anski kontekst nije dokaz. Nije dokaz. Iako je došlo, dakle, u kontekstu govora al, o ženama uh, o, Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam. Dakle, ona je ko smatra ashaabe Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam, kafirima, kafir je po tekstu Kur'ana. Kur'an ga tekfiri. I Kur'an govori o tome da je kafir. Ako su ashabiri dvanullahi alaihim kafiri i ridet učinili, onda, šta to znači? Onda poričemo temelje ove vjeri. Dva osnovna temelja ove vjeri. Dakle, ti ashabi su do nas prenijeli ovaj Kur'an i još nešto preko njih nam je došao ovaj sunnet Allahovog poslanika sallaha. A ako su oni kafiri Pada, znači, nije dokazni Kur'an, ni, Kur ni Sunr. Sve to propada i pada u vodu. Inače, onda ostaje ovaj umet da vjeruje. Ušta da vjeruje, ostalom samo da vjeruje u šrafidijski izmišljotine. Da uzme kafi i da odatle uzme se vjeru. tako? Samo je tako ostalo. Zato kažemo za Rafidije da su kafiri. Kafirima su i smatrali dakle, i krivcima za ono zašto one krive druge i ostalog i za ubijstvo Huseina smatrali su ih i neki od njihovih imama je oni dakle u njihovim knjigama je da je Zenul Arbedin njihov četvrti ima došao kod njih u kufu i znate ih plaću kaže zašto plaćete plaću za Huseinom radijallahu anhu kaže zašto plaćete pa vi ste ga ubili vi ste ga ubili i vi plaćajte. I treba da plaćajte nad subom. Nemojte plakati za njim. Plaćajte nad subom. Dakle, to oni spominju dakle u svojim, u svojim knjigama. Ovo je njihov kufr. Ovo je njihov očiti kufr. Ovo je njihov očiti kufr. Da ne govorimo njihovo ponašanje koliko je suprotno direktnom kontekstu, odnosno direktnom tekstu Korana. Ve Allah subhanahu wa ta'ala kaže: en je bliži bil od Min vlastitih." Poslanik je bliži vjernicima od njih sami. "I njegove žene su A njegove žene su njihove majke. A njegove čije poslanikove žene su njihove majke. Zato kažemo uvijek Aisha radijallahu anha, ummu'l-mu'minin, Aisha radijallahu anha, majka vjernih. Aisha radijallahu anha, a kako oni kažu oni je proklinjeni. Oni je proklinjeni. Proklinju koga? Našu majku. Oni je psuju. Koga? Našu majku. Oni potvaraju. Oni je potvaraju za najkrupnije grijehe. Koga? Našu majku. I mi trebamo da budemo ravnodušni i da kažemo, hajmo na zbližavanje nezheve. A kad bi te neko presrao na putu i opsuvuti tvoju majku, i on joj rekao da je čarka i potvorio je i počeo je proklinjati, ti bi bio spreman da pogineš, jel tako? A preča ti je umul mu'minin po tekstu Kur'ana. Majka pravovjernih ti je prečao tvoje majke koja te rodnula. Prema tome, ako želiš da ti bude Aiša, majka i da budeš od mu'minin, od vjernika i mu'mina, onda trebaš da osjećaš a išu majkom. I treba utak da, da da proradi ljubomora i da ustaneš i da osjećaš obavezu da prozoreš onih one koji tu rade i da ustaneš protiv njih i do posljednje kapi snage da se protiv njih boriš da braniš tvoju čast. Prema tome na početku sam rekao ovo nije puko naslađivanje i tračanje oni su vaki i su nakisu, su nego ovo je naša sveta obaveza i onaj ko nema ljubomore i nema potrebe da ustane protiv njih, njemu Aisha nije majka i on nije od mu'minina. Kao što ni oni nisu od mu'minina, sami po svom postupu. Jer njima Aisha nije majka. Ako im nije majka nisu od mu'minina. Prema tekstu Kur'ana. Jer ona je Ona je majka mu'mina. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُمُ a njegove žene su njihove majke. Žena Allahovog poslanika su naše majke. A oni njih proklinju i odrečuju ih se. Tamam. I niste. I Aisha sigurno nije vaša majka. Ili kažemo da ste kjapirni. I da Aisha nije vaša majka. Allah subhanahu wa ta'ala u povodu Aisha i njenog slučaja objavljuje. Objavljuje 16 ajeta. Sure Nur da je očisti da kaže da je čisti od 11. ajeta Surenur do 26. ajeta a sure ajete koji govore o njenoj čistoći i da je laž ono što su munafici munafici rekle za njim međutim njima to ništa ne smeta pored svih tih ajeta oni oni govore o Aishi to što, to što govore dalje ovo ih izvodi izvjeri svakako kažemo ne vjeruju u Kur'an ko što vjerujem ne vjeruju u poslanika sallahu alaihi wa sallam ko što vjerujem ne slijede poslanika s alaihi wa sallam ko što ga slijedim vjeruju u svoje imame da su preći i da bliži Allahu od poslanika sallahu alaihi wa sallam njihov posljednji imam Nihu posljednji imam koji će se vratiti, mehdija, kad izađe, kako oni kažu, kako će spominje u Kafiju i ostalim njihovim knjigama. Kad izađe šta će raditi? Kaže ispunit će zemlju pravnu. Kakvom pravno? Kaže otići će do Kabura Allah, Poslanika Salahu, pored kojeg sukupa su nebu Bekr i onda i onda ih izvaditi iz Kaburova i oživiti ih. Pa će ih onda običavati. Pa ih razapiti. Pa ih ubiti. Pa ih opet uživiti. Pa ih ubiti. Pa uživiti. Pa ubiti. Pa uživiti, pa ubiti. Pa uživiti, pa ubiti. Pa, uživit, pa, ubit, pa dosta. Ne kaže dosta. Hiljad puta će ih proživiti i ubiti. Zamislite te dječije mašte. Dječije kivnje, Je tako? Dječije pakosti malo djeto uridiš, poželio bi sto puta da te ubije i da te... A, ah, ko malo djeto? Zbog čega? Zbog toga što je međusijska vjera propala za vrijeme Ebu Bekra i Omer. Zato što su oni slomili vatrok okloništvo. To je ta pravda će, kojom će oni ispuniti, kojom će njihov neđa koji čekaju ispuniti zemlju običe ubiće i 1000 puta a onda će doći do, do kabra Allaha poslanika sallallahu alejhi ve pa će ga proživiti pa će mu poslanik sallahu alejhi ve dati priseg pa će proživiti sve poslanike pa će mu svi dati priseg kaže jedan od učljenjaka fala Allahu nisi rekao da će i nas proživiti pa da mu i mi moramo dati priseg do te mjeri. S druge strane koliko je kontradiktorno njihovo vjerovanje da je Alija radijallahu anhu tekstom objavom oporučen da bude imam poslije poslanika sallaha alijesu sa stvarnošću i sa onim što oni sami prenose i bilježe. kažu Alija radiallahu anhu je Allahu modern dvom nasljednik za poslanika sallaha alijesu dobro Zašto onda nije bio kalifa iza toga? Kaže Allah je htio da on bude kalifa iza Poslanika Sallallahu alayhi sellem, ali nije htio omer jebu dobro Čija se bude volja realizuje. Jer to volja omerova ja na odilla od volje Allaha subhanahu wa ta'ala. Firaun je htio da ne dođe Musa alayhi selam pa je klao židovsku djecu ili tako? Ubiju i čim se rodi da ne bi došlo. A onda mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa mu Musa na njegovom dvoru narast, Da mu sruši njegove dvore. On ga svojom rukom odhranio. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije bio moćan, ako je htio da Alija bude imam? Da bude ima. Osim toga, njihovi imami su, kako oni kažu, nepogrešivi. Kako je imam koji je nepogrešiv, smio dati prisegu i prizna tebu Bekra i Omera i Josman dok su bili živi. Kako ih on priznao? Zašto se nije popunio rekao ja ja sam objava, meni pripada po objavi. Kako je smio učiniti taj grije da ne izvrši naređenja Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha alaih sallam. Njem naređeno da bude halifa, on nije bio. A oni kažu da je ne pogrešio. Kažu, boju se. Bojio se, ja kažem, to je on krio tuke. Kriju, Ali radijalohanu se boju. S druge strane, govorite o njemu čudesa. Da je bio najhrabriji, i najsnažniji. Tako, da je na hajberu onog židova što je ga izizivu na dvoboj, kad je ga raspolutio, raspolutio je njega i zemlju i sedam zemalja. I došao do rogova bika koji nosi tih sedam zemalja. I kaže da nije Džibril se poturio, čitav dunjalog bihalač bio. I Josef koji je Džibrilu kaže Pola krila I on se tako Jaki hrabar Bojo Omer radi Nespojivo Ne može to razum prihvat Ali je radijallahu anu Za kojeg prenose čudesa Da je na hajberu skinuo kapiju Koju ne može nositi 40 ljudi Kad je izgubio štit Nije imao čime da se štit Izgrabio tu kapiju I nju nosio kao štit i zamislite sad kolika je ta kapija koju mora nosi 40 ljudi kažu, ali kako je onda se borio kad je toliko kapiju nosio nije moku niko prijeći, sprijedani sprijedan je od pozadu kažu otvorio možda prozor a kroz prozor malo dakle ne prihvatio, ne kako je mogući da Alija radijallahu anhu nije Ebu Bekra istinski prihvatio za nasljednika Allahovog poslanika sallahu alihi wasallam a vi sami prenosite poglavlje presude Ali radijallahu anhu za vrijeme Ebu Bekra znači da je bio Kadija za vrijeme Ebu Bekra pa njegove presude za vrijeme Omera znači bio Kadija i za vrijeme Omera radijallahu anhu kako je moguće da nije prihvatio njih dvojcu za halife a bio njihov vezir ja tako. Pa oni u sami Belaga prenese jednu rečenicu gdje kaže Aliya radijallahu anhu Sam svojim, dakle jezikom, na njegovom jeziku kaže onaj da je on da je on ta inni tu veziran liman kana khayran minni amiran. Ja sam bio vezir onome koji je bio bolji od mene, imam. Ko je bio bolji od njega, ima? On kaže, ko? Ebu Bekri, Omer i Osman. Jel' tako? Oni to prenose u Nehđul Belaga. Oni to prenose u Nehđul Belaga. Onda kažu da mu Ebu Bekri, Omer i Osman da smo otijeli vlast. Druga stvar. Druga stvar. Dakle, kaka, kako je Alija radijallahu anhu volio Ebu Bekra, Omera i Osmana? Najbolje dokazuje činjenica. Da je prvom svom sinu koji mu se rodio poslije Hasana i Huseina a nakon smrti Allahog poslanika i smrti Fatime radijallahu anhu ženio se mnogo puta i imao dosta sinov prvog sina nadio ime Muhammed a nakon toga kad mu se rodio sin kaže ko najprečeje da bude onaj ko naslijed je Muhammada pa nadio drugom svom sinu nakon tog Muhammada koji je poznat kao Ibn Hanefije sin Hanefije nadio sinu ime Abu Bakr pa nakon toga sina dobio pa nadio ime Umar pa nakon toga Usman pa onda djegov sin Hasan svom sinu nadio ime Abu Bakr drugom sinu Umar trećim Usman dalje Hussein radijallahu anhu djegov sin Abu Bakr drugi sin Umar Usman pa je nakerbili, kada sunapali Huseina radijallahu an, da ga ubiju, prvi poginu Ebu Bekr sin Ali. Braneci Huseina radijallahu pa drugi poginu oko Umar sin Ali. Pa onda Ebu Bekr sin Huseinu. Pa onda Umar sin Huseinu. Pa vi Rafidije, Kad dođete na kerbel i šivate se. Plaćete sa Hoseinom. Zašto ne spomenete koji poginu ubraneći ga? Ne može, neće uklapati. Dakle, to su nespojive stvari. Nespojive, nespojive stvari. Koje oni mirne savjesti, mirne savjesti vjeruju. Rafidije su od trenutka, dakle, od trenutka kad su pozvali Zejda, dakle, koji je brat koji je brat od Zeynul Abidina, Zeyda ibn Hosejna, Zeyda ibn Hosejna, brat od Zeynul Abidina, pozvali ga da izađe protiv emevijskih halifa. Kad je došao u Kufu, da mu daju prisegu i da odpočnu borbu i pobunu protiv emevija, rekli su mu, da ćemo ti prisegu pod čartom, da se odrekneš dva šejiha. Koja? Evo Bekra kraju Umara. kaže kako da se odreknem ashaba moga djeda mislijeći na poslanika sallaha rejsa. kako da ih se odreknem pa su oni rekli rafednak odbijam, ne prihvatam pa rekao rafed tumuni, odbijatem odbijatem i odatle su oni rafidije Rafidije. zato što su odbili da ga prihvatimo na isti način se može reći Dakle, nisu mu dali priseg, osim mali dio njih. Mali broj njih. Oni koji su dali zeidu prisegu, zovu se Zeidije. Zovu se Zeidije i oni priznaju vilaje tebu Bekra Jomera. Ali se odruču Emevija. Eme odriču se Emevija. Oni priznaju vilaje tebu Bekra Jomera i kažu, oni su, dakle, i nije nije vilaje, znači vlast, nije pripadala po tekstu, nego je to šura. Je tako? Nego je to stvar dogovora muslimana. Dogovora muslimana. E, njihova, znači, e, Njihovo vjerovanje, njihovo prisustvo je bilo tajno. Bilo tajno. Sve do trećeg stoljeća kada su Benubu Vejih Benu osnovali državu. Zauzeli Egipat i Siriju. Egipat i Siriju i osnovali tu Fatiminsku državu koju govorili. I tad su prvi put proglacili svoje vjerovanje i počeli njemu pozivati. I one koji su se odazivali, davali im položaje visoke i tako da A su tlačili i proganjali. Kao što ih tlače i danas i proganjaju. Pa danas u području Belušistana, u samom Iranu, živi oko 12 miliona muslimana, sunija koji nisu stanovnici trećeg reda, najzadnjeg mogućeg reda koji postojimo. Sam grad Bam, koji je zadesio Zemljotris, je prije osamdeset godina bio čisto sunijsko naselje, pa su one onda strateški, smišljeno, došli da, dakle, tu prošire svoje utjeca. Pa su prvo pobili sunijske učenjake koji su tu življeni, protjerali, pobili, porušili njihove džamije, je tako? A onda izgradili svoje hosenije i počeli pozivati. I u roku od 80 godina su grad Bam od čisto sunijskog mjesta i naselja pretvorili u čisto činsko naselja. I tamo kad više nije bilo ni jednog sunijskog uha, kako mi kažemo, u Medinetu Bam, u gradu Bam, njega je zadisio zemlju. Zemlja ga progutala Tam nam kad su istrijebili sve sunije Zemlja ga progutala A onda smo se mi digli po našim džami A ugosni da im u ženazu U odsustvu Na Žao nam bilo Žao nam bilo Na Odgovorni će biti oni Koji Dakle Svjesno ili nesvjesno Podržavaju ovaj kufor i naš narod zadržavaju zabludi po pitanju po pitanju ovih prokletnika koji proklinju prvake ovog meta i naše majke. I one za kojim je Allah s.a. bio zadovoljan. I one sa kojim je Allah poslanik s.a. bio zadovoljan. I umru zadovoljan sa njim. Od tih, dakle, sekti koje su napredovali i razvijale se posebno nakon proglašenja ove države, u Egiptu, od strane Beru Bube za koje su učenjaci Cihalu Suneta, svi rekli da su kafiri, najopasnija i najžešća u svom kufru i dalaletu od šijskih sekti, od rafidijskih sekti, su Bapinije, koji su 317. godine došli kao na hađ i usred hađa počeli ubijati hađe u Haremu Meke, pobili dosta hađija, u većinu hađija, iščupali hađaru Esved iz Kaabe, i podnijeli ga srsobom. I Hajarul Eswed je ostao kod njih sve do 330 i druge godine. Otpilike otpilike znači 16 godina. Je ostao Kaaba bez Hajarul Esweda kod njih. Sve dok Allah nije dao da Sunije ponovo osnažaju i ojačaju i halifa sunijski da im je zaprijetio da ga donesu i onda su iz straha znači donijeli ponov ga vratim. To su, to su naši prijatelji koji nam nude zbližavanje, koji nam nude zbližavanje. Ali se nadaju da to zbližavanje bude samo s jedne strane. Jel'tako? Mi ćemo ostati na svom rafidizmu, a vi se malo zbližite sa nama. I, i vi izvjere kao što smo i mi izmislili pa da budemo isti. To je njihovo, to je njihovo nadanje. Dakle, njihovo, uh, njihovo uh, širenje i o, snaženje počinje od, od tog trenutka. Tu državu koju spomenimo nju je srušio Salahudin Ayubi. Prije nego što je se okrenuo u rat protiv Krstaša okrenuo se u rat protiv Rafidija. Rastjeruo ih, srušio državu zatvorio Azhar koji su oni osnovali u suninskoj sredini samo s ciljem širenja Rafidijskog mezheba svog kufra, tako je osnovan Azhar. Azhar. Tako je osnovan. Pa je Salahudin Ayubi, kad je ušao u Egipat, zatvorio Azhar. I više od... Čini mi se oko 30 godina da nije radio nikad. Dok Gassoni je drugi put nisu otvorili i počeli, dakle, na njemu držati nastavu i podučavanje na menheđu Ehl Sonata Salahudin a dakle kad je ušao, zatvorio razhat i zabranio meltu, izabranio meluto. I ovo je bio povod da se okrenuo pričati o, o Rafidijam. Dakle, da ne bi ne nasjeli, da ne bi naši ljudi nasijeli na to da se radi o nekakvim sitnim razlikama između nas i šija, to su samo neki išti hadati, tako? Ištihat u kojem je dozvoljeno razilaženje i tako dalje. Eto tu i taj stih u kojem se oni sanama razilaze. Razilaze se sanama. U Kur'anu razilaze se sanama u sunnetu. razilaze se sanama ako se u tom dvome razilazi, ako se razilazi sanama u Kur'anu i sunnetu da se razilazi sanama u svemu zapravo nema i sanama ništa. Ono što ne može čitav nalog da dokaže da je ovaj Kur'an ne i da je istina od Allaha subhanahu wa ta'ala, je li tako? Oni su, oni su sebu uskeli dokada. Da je ovaj Kur'an izmini. I da ne vjeruju sunat Allahovu, kusanihka sallahu aleyhi ve Oni dakle, u svom tom vjerovanju da je Alija radijallahu anhu oporučen i ostavljen i bore se za njegovo pravo iako sami prenose kao što sam spomenuli u Nehdul Belaga. Spominju, predaju od alij radi anhu gdje on kaže da kad se, uh, gdje on govori kad je izabran, kad je postavljen za kalif, kaže innama šura ali muhađerinam. Ali ja govori. Šura pripada en sarijama, i jansarijima. Znači nije objavom nego šura pripada. Šura, je tako. tako? Iza htaru radžulen, kada izaberu čovjeka vasemuhu imanen i nazovu ga imamu, kane dalike, lillahi rida. To sa njim Allah zadovoljeno. Zašto ovaj umet se neće služiti nadalala, tako da imamo imamo da im. Talese li lva'ibi en jahtar. I može onaj, koji nije bio prisutan posli toga, nema izbora. Onaj koji nije bio tu prisutan, poslije toga nema izbora. Niti onaj koji je prisutan smije odbiti. Gotovo je, svi se složili, mora šiti i I on je to znao, i on je sam dao prisuteg Ebu Bakru. I kako prenose od njega oni, čije, da je klanio pet dnevnih namaza za Ebu Bakru. U mesti Allahu Allahog posanika sallaha alih Dakle, od njega sami donosi dokaz protiv, protiv sebe. Ovdje, dakle, imam dosta tih podataka iz njihovih knjiga, dakle, iz njihovih knjiga koji su protorijeće njihovim današnjim današnjim stavojima i nespojive sa, sa, njihovim, sa njihovim ponašanjem. E, zato, na kraju, na kraju govora o Rafidijama, Ibn Tejm je na kraju kaže da Rafidija može biti samo onaj koji je pokvareni, dakle, pokvarenog morala, ahlaka i pokvarenog razuma. Znači, pametan insan ne može biti trafidija. Moralan insan ne može biti trafidija. Zašto? Zato što je sve ono u što oni vjeruju s aspekta razuma je nespojivo. S aspekta razuma je nespojivo. I kontradiktorno. I s druge strane, nemoralno. Nemoralno. Nemoralno da se najbolji ovog umeta proklinju da se o njima najružnije govori i da se smatraju, smatraju kafirni. Kada je njihova takva paklost, kad je njihova paklost prema Ebu Beko i Umaru takva, i kad je njihova pakost prema Aishi radijallahu anha takva, pa zamisli šta su onda spremni uraditi meni i tebi. Zato mi na kraju opet ponavljamo one stihove od Fadl ibn Abbas je kaže radijallahu an za, znači la la tatnau entuhinunana nemojte se nadati da nas ponižavate je tako vanu vanukrimukom a da mi vas počastimo svom počastu da vam kažem svakog počast. va anna kufa eza ankumu i da se sustegnemo od toga da vas izjetnimo vo tu duana a da vi nas jetite otak u našim majkama, u našim prepećama i najboljjim pipadnicima uteta. Allahu janemo Anna na lau hibukomu, ali da mi vas ne volmo vla na lumokom ellato hibbuna, i mi vas nekorimo zbog toga što je nas nevoliiti. zato neka se Naši ljudi na ovim prostorima bošnjaci okrenu Allahu subhanahu wa ta'ala i zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala, što ih je učinio od sredbenik Iahr u i što ih nije iskušao fitnom rafidizma, nek zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala. i nek se čvrsto drži ispravne vjere na koju je bio Muhammad sala i njegovi najbolji ashari Ridvanul Bahari i naše majke, žene Allahu Goslanika sallalla nek se stvrst od toga drži. I neka na sav glas rafidijama i svim ostalim kafirima kažu svoj stav da neće napustiti ovu vjeru. Pa nek se, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, al javme jaisa ya ledine kafarum indinikum. Danas su danas su kaferi izgubili nadu u vašu vjeru. Je tako? Neki izgubi nadu u to da će biti izbližavanja s naše strane sa kufrom. Ne, ne nego i pred ljudima i pred Allahom kažemo da sa njima nemamo ništa, da sa njima nemamo ništa, ni po čem nismo isti i ni u čem se ne slažimo I ni u čem se ne slažimo Zato nek naši ljudi ne žele zbog našeg nejedinstva sa njima. Jer naše jedinstvo sa njima je sa njima znači i našu propast, naše napuštanje, naše vjere. I izlazak iz naše vjere. Nek ne žale zbog toga. I nek ne žale zbog onih scena koje se mogu vidjeti. U Iraku i ovamo i onamo. I nek niko ne kaže vidi kako se muslimani između sebe ubijaju. Nije, nego se ubijaju muslimani i kafir. Tuku se muslimani i kafir. Jer je jedna strana u tom sukobu kafirska. I još prije smo spomenuli i pričali Pravili paralelu čitavu istoriju Kaku ulogu Rafidije imaju U podmetanju I podvali I propasti Sunija I sunnjatsko, Ehlu Sunijetskog pravca Bagdad je prvi put Pao ulogom Mohamed ibn Alpamija Koji je bio vezir Abbasijskog kalife, Ali je bio Rafidija pa je halifu nagovarao, iako se mongolska opasnost i prijetnja približavala Bagdadu, nagovarao non stop halifu da šalje vojsku na teren. Tako da u trenutku kad je polako bio na kapijama Bagdada, u samom Bagdadu bilo tek desetakiljada konjunika. Svu vojsku rastirao po islamskoj državi. Ostavio Bagdad bez odbog. A onda nagovorio o basijsku da iziđe sa sedam stotina najuglednijih Vizira, učenjaka da sklopi kao mirsa sa vođom mongolske vojske. Pa ih je holako srb ubio. A ostavio halifu, nije smio halifu. Pa ga onda Muhammed ibn, ibn Al-Tamina govori da ubije i halifu. Da ubije i halifu i sedamnešt članova njegove najjužje porodice. I onda se naslađivo u toj sceni ubijanja halifu. I neke kad mu je vjeru I tako će završit svaki sunija koji povjeri lažovima rafidijskim. Tukijašima rafidijskim. Tako će završiti. ko posljednji abasijski halif. A jedan od poznatih rafidijskih pjesnika koji je dok je halifa bio halifa u Bagdadu pjevao mu najljepše hvalospjeve. Istog trenutka je počeo pjevati hval hvalospjeve polako. Vojskoveću, Bogolskom. Mongolskom vojskoveću. To je suština rafidizma. I njihugog tukijaše. I evo ga, i danas je Bagdad pao, kako? Ostalo još uvijek Muhammeda ibn al-Kamija. I danas je Bagdad pao ulogom rafidija. Uzbivanjima u i danas je za isti dan u Bagdadu, na jednom kraju Sunije protestuju protiv okupacije, na drugom kraju protestuju Rafidije protiv protesta Sunijskih, a za podršku Americe. I uvijek su bili sanjom. njom, uvijek su bili sa njim. I uvijek će je lakše sa njima se dogovoriti nego sa nama, nego sa nama jer je njihovo vjerovanje slično ovi vjeruju da je Isa Bog ovi vjeruju da je Alija ovi imaju svoj naricanje i paganske običaje ovi imaju svoj i bliži su a sanama ni jedni ni drugi nemaju ništa i odričemo se jedni i drugi i pred ljudima i pred Allahom subhanahu wa ta'ala i molim Allaha subhanahu ta'ala da na dan proživljenja ne budemo zajedno i da ne budemo skupa i da njihovo boravište bude što dalje od naše boravište. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrti na pravom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim i da naša, djeca nam, naša djela nam ne baci u naše lice na sudnjem dan, da ih primi od nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da očisti naše nijete, da obrusti naše grijehe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovje riječi nađu mjesta u srcima naših naroda, molim Allah subhanahu wa ta'ala da bude sebebom da se osvijeste od stanja u kojem se nalazi molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabut koji ste pokazali i da mi halalite zbog ovog duljenja, ali dakle nismo istrpili sve jer mnogo podataka ima i puno i još je više od toga ostalo što, što nismo uspjeli spomenuti njihovo vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala e, onako generalno, znači nećemo ulaziti u detalje, zavisno od, od toga koliko su, koliko pretjeruju u tom svom rafidizmu, e, seže od, znači, kršćanskog vjerovanja, znači, od tog da, da od tog uluhijeta u ali radi Allahana što svakako izvodi izvjer, što je očiti širk, od tog, znači, krajnjeg Ovaj, uh, širka do uh, onih koji su najbliži jahlu sunnetu a to su zaidije koji, koji imaju mu'tazili vjeru. koji su mu'tazili i negiraju Allah subhanahu wa ta'ala svojstva negiraju svojstva Allah subhanahu wa ta'ala i vjeruju da učinila celku greha da će biti na menzili bijna menzila te znači na menzili između dvije menzile nije ni, ni kafir ni, ni muslima ali to je na dunjalu a na sudnjem danu da će biti vječno u vatri. znači nisu ehlu sunnetskog vjerovanja, zato kažemo često spominjamo, znači ne vjeruju u Allaha ko što treba da se vjeruju ko što mu ne vjeruju ne vjeruju u poslanika sallahu alaihi ko što mu mi ne vjeruj. vjeruju ne vjeruju u Kur'an ko što mu ne vjeruj. vjeruju ne vjeruj. vjeruju u sunnet ko što mu mi ne vjeruju ne ja vjerujem, nije u što, ko što mu meni vjerujem.